Bitu neska, Mapucheak nun dire, Argentinakoak ezta? Bueno, Txilekoak bebai. Ta, Palestinaan setxo lopote daumonteute ba. Buf, komplikatu egiten jata. Beno, ba, 20 ben hakingo zuera altza bolivarianuaz. Bitu neskato, inbidoazuna munduko barrikadan entzutea da. Munduko barrikada, azkapen astasek egindako munduko borrokei da. Ieko bigarren eguenero, saspietatik aurrera, kale komentanien. <tipulco> Ez atenebanez Lenira Garridounez, ba gaurre munduko barrika da saioa dekogu, eh hileko bigarren eh egunero, ba dugun moduan eta geugaz askapenako kidebidekoguz, eh ba normalean etortzi jakun inigo, arrastioninigo, arrastion bai. Eta Maputzen ganean eiteko berba ta Maputzekaz egondako arkaitz eh geugaz, arrastion. Operación. Eta Ba, bueno, e, berez e, gero komentatuko dugu edo saiatuko gara, lehen iragarritako bebai konzentrazinoa, zandogunez, e, moioa plazan, e, zebazekin e, ze elkartasun konzentrazinoa dagola, askapenak deitxuta, e, askatasunak deitxuta, ez da? Bai, askatasunak eta askapenak, bai. Mm -hmm. Eta orduan duan, ba, bueno, e, askapenako ideak amen dagozala, ba, saiatuko gara konsentrazio horregaz bate egiten telefonos, eh? eh baina, besterik gabe hasiko gara gaurko eh, ba, borroka edo mm, eta kit barrikada eh, honekin maputzek eh, daukatena eta lehenengo galderie ba, ez dakit gure kuñan eh, agertzen zena, ezta? Maputxeak nungoak eh, aldira, txilekoak, eh, argentinareak bai, kokapena edo <gülüyor> Bai bai, baldima putxi buru, sizitrakoa nori lenego kokatu bar ditugu, ez? Orduan, eh, mapa txen ba ikusten dugu eh, Chile luze luze dagoela eta alboan e, Argentina. Orduan, eh jatorria da dekote e, Chile eta Argentinako hegoaldean. Orduania pizkat hobetego gatzeko. Eh Chile, eh, oso luxala y para el de eta erdi aldera do dago Santiago. Ta bueno, dago erdi gero eta manatuta eta dira 12 gero. Orduan, eh, lehenengo dago iparaldea, bigarren berago. Orduan, eh, eh Santiago Chileko hiliburua hongo san, eh bosgarren, inguruan eta Eta garaibaten, baurek esaten zuten, e, Santiagotik eta Egoaldera zegoen e, Lurralde guztiena hor ba, maputsako katzen zirela. Bai, e, Txileko aldean, baita Argentinako aldean ere. Karo, hori da, jatorrean edo, baina hauek urte asko eta asko dara mate Orduan, e, lehenengo burrukak edo izan ziren inkekin. Eta gero ba, bueno, hori aspaldi aspaldigo kontu dira, eta gero 19. mendean izan zituzten burrukak espainolekin. Orduan eh burruka hori ete sanean edo eh 19. mendearen herrialdean, ba kokatu ziren e, gaur ezagutzen diren eh Chile aldean eh eta 10. ergio tartean, 8.a beratzi eta amargarrena. Eta, karo, hor Txile aldean hartzen dute, ba, kostaldetik, eta handetara Eta, bueno, hor, nahiko errepresio naiko gorra da, baina Argentinako aldean, ba, are eta gogorragoa da. Ni egon naz, aldean, eta e, aldeortako esagutzen dut, pizkageiago. Ba, akite, bestean, e, bizi izan dira, e, handeko aldean, oso tertuta eta... Orretas egin den berba gero ze ni Argentinan egoteko aukeria esanean eta San Martín de los Andesen jo nintzen maputzen e, komunitateetarara eta, eta bueno, horren berri apurtzu baten gero denporarik baldin baiko go komentatu de zaquet. San Martín de nahiko aiparria da gertatutakoa, ze orain da oso erri diruduna eta, mm. bueno, basan eh, nahiko erregio maputzea eta, bueno, konta guztak gure argendi... ba duzu e... Argentin zagutzen da mm -hmm. dino, go, gure artean edo bestea mm -hmm. baino mm -hmm. Alanda beba, bueno, gero denborari baldin ba duan, txilekoa zein oskusu berba batez bezala uh -huh. da, orduan <coughs> e, historia purtsuet jani kontatu oskusu espainolekaz batez behitzeleko borrokak eukin da bezala mm -hmm. e... Baina, gaur egun goborroka azertan datza. E, noren kontra, e, Txileko gobernuagaz, e, eta zenolako borroka da, ez da? Ez mm -hmm. ez da kit, e, besteko kapen ezain geografikoa, orain, ez da kit, historikoa edo gaur egun ba, zenolako borroka da Maputzena. Ba, bueno, e, claro, Maputxak, e, bari, ba, Txile beti izan dira, bastertuak, ez? Orduan, e... Ba bueno, e, txilen, e, aienderen garaian ere, ba, nahiko bastertuak izan ziren. Zehor bueno egon zen e, reforma agraria delako bat, eta claro, hau ek ikusten zuten, ba bueno, eh ezutela e, Maputak, ba herri E, ikusten baizik eta bueno ba hauek dira eh baserritar batzu lana hoe egiten dugu dute eta orden inguruko ba reforma bat eingo dugu ba lurraldeen jabetzaren inguruan baina ez idutzen onartzen herri bezala ordua bueno ba hortan zeuden konforme gero egon zen eh pinotxeten garaia non ba bueno ezuten, onartzen, ez utzen ez onartzen es Ez gizaki bezala, ez, ez zeukaten ino nago esku Hau da, e, alde batetik ez zuten herri hori honartzen, eta beste alde batetik ba, lehen egindako ba, re, reforma agraero guztiata bertan bera gelditu zan, eta hor ba, dirudunek edo terratenienteak ba, berreskuratu zituzten e, lurralde guztiak. Eta hor azten da, ba, bueno, e, azten da ere... Maputchenart da, ma konchincheartzen eta 90. hamarkadan azten dira ba, antolatzen eh bueno, herri ba, besala edo ba, euren euren eskubideak eh euren eskubideak Orduan e, nor, e, izan dituzte ba, bueno, alde batetik ba gobernuak kontra izan dituzten eta ba gero bestalde batetik gobernuaren ba aliatuak, ez? eta seta oraurkitzen ditugu ba multinazionalak. Alde bat etidade multinazional amerikanoak, japonesak, eta baita ere, ba, dibidez, espainolak, ba, endesa bezala, ez? Ze, karo, hori ja, e, lurralde hori, eko zoaberatxa dira, hainbat arlotan, hori ba, hori aproveitzatu nahi dituzte, ba, euren e, aberaztasun hori, ba, kabatzeko, ba, diru, ze, diru balio asko dagoelako hor, ez? Espainiako eta ustot, euskaldunak diren entrepresa multinazionale horien interesak hidrografikoak izan dira batez besta, ez dira izan ba, hidroelektrikak montetako bai. endezak, eo, ez dakite, eh? edo iberdrola, be, ez dakite, hortik ibili, ez den. Bai, hor batetik e, interes osoan dira e, hidroelektrikoak, eta, eta gero bestalde batetik, ba... Ba, Pinoen kontuak eta eukalituak ba, esaten dute eukalitu ba, ba, bat e, sortz urtetan asegin da eta botatxeko moduan dago. Orduan ba, orde suposatzen du lur guztia ba, bakaltzen dela, baina negozio zondia da. Zer hemen behar badute, ogeta mal urte zua ba, hasteko e, azteko, ban sortz urtetan edo, badeko te botatxeko, eta hor gainera kuriuso zan nola ikusten genituen kamioiak eta kamioiak... E, ba die eh? suetshes betete bueno ebakitako egurres beteta ba nola xegoazten aurrera ta txera eh orduan eh, ikus eh, eh, eh, arlo ekonomikoaan badaude alde batetik ba hoeiek es eh, arlo hidroelektrikoa beste alde batetik ba pinuak eta suetsak eta gero beste gune konkretu bat eh, ba, izango zien eh, interes turistikoak eh zehor badaude ba, laku eta leku leku bat benetan ederrak no, baureke saiatu dira montatxe ba, bai hotelak eta horrelako ba konplejo turistikoak, ez? Mm -hmm. Bueno, ba Maputzen e, borrokari begira da emoten jarraitu baino lehenago, lehen e, dogunez agian ba, musika apurbeten zungo dugu e, berez Maputze abestia okerez banago, e, Fermin muguruza e, ez dakite brigadiste Bai, brigadistak e... E, Izeneko, Seneco, eh sea. Ori, brigadista que e, e, diska esa barnean dagoen 8 garren maputze Berez eh bueno, eh guk gu sintonia badekogu Ferminena. <risa> Ni neu gaur sudadera ta gusti ekarri daot Ferminena, así <risa> que <Azite, patrocinatzen> du. Orduan <risa> e, eh ezakite, inoiz kobratu beharko da utzo, o sea, itzle comprapana i da ba ba maputzeei deikatutako eh, abestia <totipa> <totipa> Du el asko gare lago, eran zu. So. Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak eran, Mapucheak, Mapucheak eran, eran zu. So. Du el asko gare lago, eran zu. So. Du el asko gare lago, eran zu. So. Emaigazo, so, eman, eman, harto haren Amar korrik alari, arauko bizerik, amar bider garaje, amar suge eta hoandre. Mapucheak, Mapucheak, Mapucheak erran, Mapucheak, Mapucheak erran, herran zun, du asko garen lago, herran zun, du el asko garen lago. te agua ai sea kinsarak egiatua u hautetik salbatzeko bali eusazuna aritzuria que zurra egiande seco mendi hierro tipeste aldera egiage zurra talismano diña urdina, nawel ultima goezasunuen premia andes premia beardu kuistegiia makutcheuskara makudalura yienda adache Luraren jendea du mapo çe jendea da luraren jendea du mapo çe jendea da luraren jendea Bueno, eta lehen engorduan iragarri dugunez eta deialdi hain dugu basaspiretan plazamo joan e, dago deituta zebaz kideari ba, elkartasuna dirasteko e, lehen kasua ganetik aipatu badogu be ba, telefonaren bestaldean e, gabi dekogu konzentrazioan dagola eta bueno, lehenengo gauza gabi zenolako giroa dekosue hor Ego lagun edo egon izan gara Eta, bueno, aurre-se aurre Ego e, eta aurre zibudareta hori Baina, bueno, e, egin dugu Egin beharren balageta e, mm -hmm. Gaurre genekarren lema Izan da, eikartasuna Aren ez Kaso bazazkatu Eta, bueno, ba Eta, nahiko ondo akara da Gaur konfizienez eikartasune Jonsla, eman izan dugu hori izan eh, da, salatu, hori izan dozuena, bat ezbez, eta elkartasuna adirazteak tortura dakarrela berton Bertone Euskal Herrian, ez da? Aigu noguk egiten duen balrazia da, azken urtea guetan, ba, Euskal Herrian egiten duen ekimenetan, izan emakumen e, alde, izan sosioekonomikoak, edo kulturaren aldekoak, egiten tartxeo arteko delegazioa egok partartzen duela bertan, Euskal Herrian egiten duen ekimenetan, eraberean, E, nazi da artean ere, Europan bezkeak beste, egero eta ekintza gehiago eta movimentu gehiago dago eta berriaren aldean, eta, bueno, ba, azkenengo gehiagoetan ikusi izan nazela, ba, dekaklazio de ezberdinak, eta bai da hor dago, eta lagu pientzatzen dugu, e, azilok eta honek horri egantzatzen dugu zen ere, Estatu espainiole eta frantzatzen den beharra, e, izten ari den elkartasun hori ikdeko, ezta? Uhum. eta mozteko bidea da, kriminalizatzea eta gure katzea bazen kasuan zaldatu behar dena da ezakaren karlikotua, baiz direta, e, hemen bertan, kosontarrazidan e, zenideek eta esan digulten bezala ba, kolpe, kolpeatua, torkuratua, peaten zutela, e, deklarazia, bederatzi aldiz e, buruz e, ikartzera, Mm -hmm. Eta Madrilen e, biluz eukizutela eta, bueno, bera, kartelatik, e, bera, e, kozien mokatik eta dira eta beharto izan dela, eta beharto izan dela, gezurrezko zela, e, bat egitera, eta, bueno, ba, esan behar bana da hori, e, antza, mm -hmm. ekartasuna egin egitena da, zabatzea, e, ezta? Mm -hmm. Baina, bueno, eta... guztatzen duguna da, gorantza doala, ba, zebaz, e, elkartasun komiteetak egitea dugut, elkartasun komiteak, ba, Gaur egun Europako amazortzi ditan daude, momentu netan e, dinamika berri bat abierda doa, euskal Herriko laguna e, izena izentean, ba e, euskal Herrian dugun prozesu demokratiko batendea horretaz dagoen ikus egia e, zabaltzako Europan zehar, uh -huh. eta sinadura bilketa bat egingo da e, merezio gehiagoan bertan e, Europako iriez berdinetan, Irlandu, Eskozian, Frantzian, e, Portugalen, eta gupektatzen duguna da, ba, herri honek elkartasun guztiunik rimanlitzatu eta gelditu ditu egin edo da, ez? Eta zebaz da, eredu haundi bat elkartasun horrena, bat, datorak mm -hmm. zena bat, ekoturiten duena, norberaz jai horrena, herri ikin batera zentitu horrena. Mm -hmm. Bueno, ba, ba, elkartasu, ez dakit, eh, eh, zapalkuntza horren aurrean ba, ba dirudi mostu egin jakula, gabiri, ba, ezkerrak elusatzen dutza usametik, eta Zapalkuntza horren aurrean ikusto tenanttzuna argidekogula, ezta Elkartasun handiagoa eraginkorragoa eta horretarako be, ba bueno, e, kaleko bentanitik eta tataszirratitik bazaiatuko gara elkartasun hori zabaltzen eta eta horren parte aktiboa izaten orduan ba bueno, e... bai, alakoadia ordaina eta azkotan e, tarte honetan edo komentatzen dugu. Ba, bueno, gut joan garela, munduan zehar, ez da, eh, hainbat mm -hmm. prozesu, ezagutzera, eta gure elkartasuna adiestera. Bago da, adibide bat, non ikusten dan, eh, kanpo dibe, zenogalako elkartasuna edo jazuzten dugun Euskal Herriena, eta hori beti animo bat handu ez da jarraitzeko, mm -hmm. eta batez behik uste da, zelan kriminez detzen den, eta zelan jazartzen diezen, eh, adirazpen oie guztiak, ezta. Alkarlana Davidea e, ba, ba, munduan e, gagozen herri e, e, artean ezta, eta borroka guztiak, e, ba, borroka bera direla eta horreri jarraitxuz, ba, gogorarazi deutzu egu, ba, berton arkaitz dekogula, askapenako kidea eta maputzen ganean e, berbetan ibili garela bera han e, txileko maputzeekas ibili baita eta zagosien zuten munduko barrika da. Tastaseko munduko borrokei begira da programa. Orduan, bueno, esan dugu historia, e, kokatu dugu maputzeak eta azziak inen jaan ikapur bete, zakontzen, euren, baharazoetan eta borrokak, ez da, esan dugu interes turistikoak, ekonomikoak. E, nik orain galdetuko notzun, zenolako komunitateak dauki esan, ez da, zelan dago santolatuta, Ze, ah, bueno, zelan egon sarien zueko orbe, zelan hartu saitusteten, mm. ez dakit, zeuen esperientzia apurtzu aten me bai, ezta? Mm -hmm. Zelan sentituz zara, hor komunitate horietan. Bai, bueno, alda batetik, eh, bueno, komunitate bat sitzi egiten dugunean, ba, esan dezakegu direla, ba, hori, ba. Ba, amawo, so, inguru, bizi diren ere mu bat, ez? Ba, bagoitzadeko hori bere etxe, bere eta ba lurralde hori, ba, osatzen dutenak dire, e, direla komunitatea eta ba izan daiteke kostaldetik se nanndetara kon zan ere, ez? Orduan euren antolaguntzan edo euren komunitatetan ba e, garrantzia handia dekote, ba, alde batetik Lonkoa eta beste alde batetik e, matxia lokoa da, ba, autoritatea do, ez? E, autoritatea, ba, ba komunitateko kide guztiak, e, kide guztiak, edo gehienak, edo, bueno, deko, ba, errespetua, eta errespetua, eta bat zere karisma e, komunitatearen barruan. Eta, normalean, ba, ba gizoneskoa izaten da, eta, e, ba, erabakiak edo, ba, Bera gartzen ditu edo beintsa bere izaten da gero ba, e, komunitatearen boseramalea malea, ez? ba gero ba, komunitateen artean biltzen direnean ba bera izaten da eh bari eta gero beste alde batetik egoten da matxiaren eh ba, figura do ez hau ba normalean emagun izaten da ez eh gaixo biok e, normal horrela izaten dira ez beti baina normalen horrela izaten da. Eta matxien papera izaten da, ba batez ere batak kidez da,zendagile edoholkulari bat, hori edo no, ba, ba, pertsona bat gaiz horori dagoenean edo ba, e, bere gana jotzen dute eta berak ba, ba, ematen dio aholkuakdo edo bai ba, medizink edo karo konduutan hartu behar dugu hore... Ba, Lurrarekin harreman handia da dekote, ba bueno, de mapuche izan ba, e, lurreko jendea edo, ez? Orduan ba, bere harremana lurrarekin era batekoa da, naturarekin eh e, naturarekiko errespetua ba era batekoa da eta ba, bueno, ore harreman horretan ba orek basagutzen duten na, e, natura asko eta ba, ze ongarri edo izan ditzakeen. Orduan ba Eure mitartez, ba, bueno, ba, pertsona bagaizore didagoenan, hori ba, badakite, ba, txeregin, edo er, horrek ez du esan nahi, ez dutela bastertzen, ba, beste, ba, beste medikurik edo ez, baina horrek bueno, euren kulturaren eta bizimoduraren barruan, ba, garrantzi asko ematen diote, bat uh -huh. ba, naturalen harreman horri ez. Uh -huh. Eta gero komunitate uh -huh. guztiak egin, eh estakite da eh, borrokan dago, zeuren arteko harremanik ba, dagoen onak beti txarrak, eh, zenolakoak dira. Guztiak dira maputzeak, dagoz mestizoak. Bai, eh komunitatetas ite denari garena, claro, hor e, komunitate mota ez berdin ja daude. Eta bueno, esan edut eh segunetan on kokatzen diren ba okupatuak izan dira edoez, eta okupazioaren ondorez, ba erantzuna desberdinak izan dira. Hore okupatuak izan direnean, ba bueno, batzuk, ba, ba dute, erdute erantzuteko aukerarik izan. Beste batzuk erantzun dute... E, ba bueno, e, negoziazioaren bitarte, zauda, eh estatu chiletarra e, dauka e, asmatuta edo erakunde bat eh konadi deitzen dena eta hor, horrek egiten duena da, ba, ba mapuchekin ma harremana mantendu. Hau da, esateko, bueno, lura hoe zuenak dira, baina lortu bar duzu e papelau, baina emango dixuago, baina horretarako, ba sinatu behar duzue, ordoan da azkenean ba sartzen dira din, din, dinamika burokratiko batean eta gero beste alde batetik daude beste komunitate batzuk esan duten bueno gu maputxa gara hemen bizi izan dugu beti eta ez dugu esear negosiatu behar inorekin gu hemen jarraituko dugu gure gure bizi gure harremana izaten naturarekin eta ez dugu sinatu behar e, inolako akordiorek eta E, Kaso hauetan, ba, egon dira ba, gatazkak ez, egon bat dira ba, ba, dibidez, ba, landak eta masiboak egiten, edo ba, hauek egon dira ba, landak eta hori e, aurre egin ez. Edo, edo babeste borroka mota batzuk ez, ba, non, e, ikusi, da, e, ikusi dute euren burua, ba, ez zute laukera harik e, e, euren lurraldeaz e, e, lurralde baliatzeko, basándote bueno ba, gu eh oni hori egingo diogu eta etortzen badira ba ez dakit ba eskavadura guztiak ba erreko ditugu o da nahalakoa ez eta orduan ba claro garaibatsuetan buruka oso gorra izan da eta eta represioa baita ere orduan ba dinamika desberdinak egon dira eta bueno balantxa da ba alde batetik e, garaipematsu egon dira ze leku batxutan lortu izan dute ba, botatzea ba, ba, multinazional oieke dodena dalakoa baina ba, baita ere horren ba, aldean ikusten dugu ba, baita ere ba, preso politiko maputsa daudela eta bueno ba, represioare ba, nahiko handia izan dela hori gerorako utxiko dugu ondo iru itzemai atzu ez dakit beste abestirik entzuteko aukera dekogun eh? jarra ituko dugu feimugruzaren dizkarekin brigadistak saun System, Eta, ba bueno, ez dakite zein entzun gure do zuen. Zu zeu inigo. Basazpiar na entzungo dugu eguraldi Lainozua hiriburuan e, izeneko abestia. Este Yo dan pandabamo puedes ayudarme la gunaza que tu la su la gunaza que na na na ta que su la gunaza su la na sa na sa su y lado ya papilas de mi bodería de puertas y ventanas que corran nuevos vientos mejor que mañana que se lleven para siempre el filo de la navaja déjalo claro con la sonido más cae la ta munduko barrikadaren bestaldetik jarritzen dugu iuka Berton Maputzen e, oioak e, zabaltzen eta ba bueno arkaitz eta inego askapenako kidak deko guz geuga arkaitze egonda maputzekaz eta horretan e, ginen ez da, komentatzen euren borrokata dana eta ba bueno gain nahiko ezezaguna zer beres munduko barrikan gure genduan begira sakona ikia e, ja, herri borrokei eta Nikozesauna izaten da, ba, Hirian, e, Maputzeak egon badago zela be, ezta? Santiagoan eta ez dakit, horrenganean zezan aldoskuson ari arkaitz. Bai, e, kontua da, eh, ba, Maputxa ban millo eta erdi badira, ba, bertan, ba, enberta, ba erdi do Maputxe egongo direla. Orduan eh, arasoa da Karo, emigratu bari sandute un lurretatik, euren naiaren kontra edo, baina claro, eurek apur kapurka joan, joan izan dira bas, bastertuak izaten. Orduan e, lurralde lurraldean ba ezin zuten ba bauren bizitza egin. Orduan e, ba behartuak izan dira eh ba hori hietara hietara emigratzera. karren ba Ba, kontua gabe, zaten dute bai, baina eski Maputxak izan, bardirela e... ba, nekazal e, neka girokoak edo eta bueno, hori, badeko te hori debatezakona zeren, bueno, hori be guztien artean ez dira adoz jartzen baina, ba, bueno, ikusten da ba, sentimendu edo, sentimendu Maputxe sentimendu hori eta badagoela bai e... irikoen artean eta Eta beste artean komunitetan daudena artean, nez eta babatsutan, ba, egia da, ba, Reselo batxu badaude lauren artean, ez? Mm -hmm. Eta <coughs> ba dugu askori zakondu, hizkuntza, kultura eta ez imaginatzen imaginatzen dute kulturizazioa bestelako okupazio kulturala bebai hasoda bela itzela, ba, eragindakoa, batez be, imaginatzen <coughs> Eta ba bueno, zelan zelan dago borroka hori, ezta, zenbate maputxe iztun dagoen, baldin bakiz zu eta, ba, ba, ez dakit, imaginatzen dute egoera gogorra izan dela, eta horreria aurre ba, ea biderik daukien, eskolak, ez dakit, zelan dago kultura, eta bebaigaldetu buren notzun, honegaz batera, ea oso oksidentalizatuta dagozan. Ez dakit jaskera, ikusterakoan zuke, ikustu zu maputxe bat eta maputxea den dakizun. Eo... Batez be igual jende gaztearen e, artian, ez da? Zer batzutan mm -hmm. berdan ikusten da? eragina. Ba, ora, alde batetik, karo, e, ozidentalizazioa askoian deteke, ba, guri izan zibuten, bueno, gogon ginen komunitateetan. Gehienetan adibidez, e, telebista bat zegoen, ez? Ba, bueno, telebista txiletarra edo, ba, beste telebista batzuk. Eta hoiek azken biru urteetan, ba, izan dira, ba, komunitate gehienetan. Eta gero, ba, bueno, egia da akulturizazioa oso handia izan dela. Eta hori ba, nabaritzen da, ba, egia da gehiago iruguruetan. E, alde batetik, e eskuntza sistema, ba, ez daukate, eskuntza sistema propio horiek, es, es inoan ba, aukerarek, esan edote, eureke, eurene, eure jaten dira eskoletara, baina eskolake, bai eurenak eta txiletarraena, ba, ba, kurrikulum berdina da, Ordoan ba, bueno, alde horretan, e, Ba, nahiko egoera gogorra da, eta gero beste alde batetik, ba, uren izkuntza da, mapudungun deitzen da, eta egiazan ez dakite zehazki portxentaia, baina guik onginen komunitatetan, ba, bueno, ba, batxu batzekiten, e, beste batxukez, ba, bueno, eee... Ba ikusten da horain, e, bueno, e, nahi zeta batzuk ez jakin, ba, badagoela arrotasun hori ez, ba hizkuntzaren arrotasun hori nahi zeta agian momentuan ez jakin, ba bueno, ba, jakin naia edo ar, e, arrotasun e, hori hasten ari dira, baina gia zan, e, ba bueno, ba, nahiko egoera larrian dago euren hizkuntza, badago hori ba hori e, ba, komunitate xatxutan ba guk itzuten e, genuen enearen artean itxe egiten eh euren hizkuntza mapu dugu on ema hori naturaltasun osoz, baina beste leku askotan ba ikusten genuen ba ba es etzes ba, bueno ba espainolera jotzen zutela eta, claro ba hori ere ba alertu daiteke batez ere hirietan ba eh gaiskiberatzen situzten ba hori ba hori ez, ba indio bezala edo horrelako ba, mespreso espressoagas eh hori e, ba, santiagon bertan hori e, nabaritu zitekeen. Bueno, eta nik oso arazo larria edo ez dakit oso entzutetsua izan da nabe presopolitikoak politikoak egon badagozela ez da, e, lehen aipatutako borrokak direla, direla bide. Orduan, ba, preso hauen egoera, elkartasu muimendurik dagoen, uhum. antolatuta dagozan, Prezoiek esantiagon batez be dagozan, eh, espetzeetan edo euren lurraldeetan. Egoz hori... bai, egrebak edo horrena mandi zen porroka bideak eta... Bai, e, prezoen egora ba, nahiko, nahiko latxadaan ere, ez? Ba, alde batetik e, bueno, ez dira kopuruz, e, ba, gurekin e, komparatuz edo ez dira asko, ba, ontxe bertan egongo dira eh amai preso político inguru naiz eta ba bueno e, unda, beste unda piku maputche e, ba epaiketen sai egon ba bueno eh daude eh ama, ama preso político inguru eta e, gu aukera izan genuen ba hoetariko batzu bisitatzeko eta eh zigutena zen duintasuna ba hori e, erabateko duintasuna eurek eh Eh, izan su, dituzten epaiketan, euren eh, ba, abokatuak edo izan dira, estatuaren abokatuak, beraz eh, argi segoen ezuketela eh, inolako defentsarik. Eta eh, eragosten erakos, diote ba, izatea eh, asociazioa ilizita. Eh, bueno, ba hori antolatu egin dira, eta... Eta gero ba, ba, kondenak edo dira ba erretsagati ba, hori eskabadura batzuk edo ba, bueno, e, ba, hori euren lurretan eh ari ziren ba hori ba makinaba erretsagatik e, horregatik eh ba, izan dituzte 10 12 urteko kondenak. Eta bueno e, baita ere e, Horren inguruan izan dituzte e, urte e, bueno, e, gozegre baluzea, kiruro gehi egun baino gehiagoko gozegre bakere han izan dituzte. Eta horreman ba, bueno, batzuk egon dira gobernuarekin, ba, orain dago batxeletekin, baina azkenaren gainatuak izan dira eta egoera enaiko da. <hazitza> Ba, bueno, amaitzeko gure badozue, eta alderaketa egin jarre, neo, e, ba, komentatuko otzuet nik ikusitakoa, ba, Argentinan ez da, Maputzen ganean, zenaiko ez ezaguna izaten dabe. Bueno, nik e, pff, bizitatu neban komunitate bat, justu San Martín de losandezen egoan ez da, eta hango Maputze familia batetara joateko aukerie izan neban, E, berez, beresz ba, ni neun nire kabuz e, jun nintzen eta ba bueno eh hasikera baten e, ba, ez neban bater egorik eh e, rollo horretan zartzeko se antolatuta hegoan eh ba bizitaldi turistiko moduan eta hori eh baina ba bueno aukeria izan emane hango maputza batzuekase berbaiteko eta gauzia da ba Argentinako ministerioaren bitartez ez dakiz zer eta beste bizi edo ogi, ogibidea atarateko nahean ba euretako batzuk e, turismoan e, klase batzu jaso dabe zala eta eurek antolatutako bisitaldi sala. Mm -hmm. orduan hori e, azalduta eta neskamaputze bat e, gazdun ginelako e, ba bueno bai animatu nintzela eta gero hori zala ta, gero familia batek e, konbilatu nindun Ba, etxean sartzen eta eureka zegoten, mateagaz, ja, nik bizitaldi tika parte, eta, bueno, beste okay. roio baten ezta. Orduan, e, neukikusitakoa izan zen akoltura izasinoa asko zea undiagoa dela, berez lurraldea Argentinan mm. e, guztiz galdu dabela, e, bastertuak izan dira handeetara, eta komunitatea, komunitate modun bizitizenak, ze bebai badagoz batzuk, e, ba, herrietan eta bizi bizitizenak... E, E, ba, komunitate modun bizi izenak eh ba gustiz, e, lurralde e, gogorretan bizi direla eh janik e, nekazariak dira maputzeak edo e, izan baziran eta aranetan e, ibiltzen ziran, eh aran hoietatik kanpo bota dabez eh hori batesbei izan san eh eh menemeko garaian eh se osero hartu utzie izan se Ba, bas, bot, bota ebezen aurretik egin ja, ikaranetatik, baina honek parke nasionalak e, e, eratu ebasanian e, bai aukeri emone utzien e, balurralde batzuk emoteko, baina gero horiek okupatuak izan direnean be ba, beste leku batzuetara bota da bez orain dagos magaletan e, gobernuak egin ebasan olango etxe batzuk, zementuzkoak, porlanezkoak oso satarrak e, oso egoera baldintza, oso egoera atzarrean dago senek azaritza E, eitxerik ez da hor. orduan duan, arti zaua bet eta erdi eskale bizi dira komunitate hauek, eta urteetan eta urteetan, nezkame eta zerbitzari izan dira hango herrietan. Kontutan hartu behar da, bilalan goztur, ezan martirlozan ez da bali lotze, e, handik komunitate asko dago, oso herri dirudunak direla, e, Buenos Airesetik etorritako asko eta asko e, ba, dirudun eta miloidun asko junda ara E, ba, gertatu zanean eh e, e, eta hori guztia eta orduan ba euren egoera oso oso kaskarra eh nikuzte txileko maputzen e, borroka influentzia edo eraginez mm -hmm. e, orain hasi dira duela 5 6 urte E, aldarrik atzen euren lurraldeak eta hori bide judiesialetik eta gobernuarekin harremanetan jartzen eta hori baina berez e, goera oso kaskarra izkuntza desagertuta dago baina dibidez komunitatorretan ba egoan e, handra bat txikinei erakusten hizkuntza eta, ba bueno, nik uste askoz, ez dakit oso egoera gogorra. E, berez barilotzen ba estatua bat hori itxaropen bidea edo izan zala niretzako eh agertzen zela Putakume bat eh izan zana argentinakoa eta Maputxe ehundaka hilebasana eta horre Barilotzeko zentruan emoten dauela e, alpeak eta esandiak eh eta bueno hor egohala pintada asko agertzen zira Maputxe ez idatzita ta gero erdaraz be horren kontra ezta okupatzaileen kontra orduan ba bueno itzaropena eta borrokatzuet egon badago Eta, eta ez dakit, agian urteekaz, brigadistak be e, jungo dira Argentinara. Be, onegaz, e, ba amaitu behar dugu kaleko bentanie, eta munduko barrikada, e, urrengoa, ba datorren irean izango da, urrengo saioa munduko barrikadena, askapenako kidei, ba eskerrak luzatzea, eskerrik asko, arkaitz. Ba, eskerrik asko Eta inori, eta besterik Daskere. gabe, e, Zuebi, bai. e, datorren eguen arte. Aio! Bale.